Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ašrafi al-anbijai wal-mursalin, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa man tebi'ahum bi ihsanin ila i umiddini thumma amma ba'du. Dojeste svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu Tebarake wa ta'ala, salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika, Muhammeda alaihi salatu wassalam, jeho učastnu porodcu, njegove uzvrte ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna, braćo, poštovani sestre, kao što znate, srijeda, naš ustavljeni termin u kojim se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, Vrtovi povožnjaka, autora Čuvenog imama, -e Rahmetullahi, Alihi. Mi ćemo, ako Bog da, kada je u pitanju ljetni period, družit se u ovom nekom periodu i terminu, saat vremena, saat, saat, ipo vremena, prije akšam namaza, od sedam do pola 8 će biti početak našeg predavanja. Kao što znate, mi se već duži vremenski period družimo sa knjigom Riyadu Salihin. Dosta puta smo govorili o odlikama e, ove knjige. Rekli smo da je to jedna knjiga u imam en nevevi rahmetullahi alihi pokušao da jednom nazovimo ga obično muslimanu na jednom mjestu, jednoj knjizi objedini hadise koji su čovjeku potrebni u svakodnevnom životu. Kako ne bi čovjek morao iščitavati sve hadijske zbirke, razmišljati da li je neki hadijs rodostan ili ne. Imam nevi nevevi rahmetullahi alihi iz šest Najpoznatiji hadijski zbirke Buharija Muslima i četiri sunena sakupio je i tematski poredao hadise koji su čovjeku potrebni u njegovom svakodnevnom životu. Jedna veoma veoma korisna knjiga, blagoslovljena uh, knjiga koju uziše Allah tebarko Tala ta podario jedan veliki veliki prijem u cijelom ummetu kada je u pitanju čitatelstvo. Mismo uh, se zaustavili došli smo uh, za one koji imaju knjigu ovog formata na 613. stranci uh, poglavlje Znanje i nauka. Ima nevi rahmetullah jalehi kao da želi da nam kaže o ti koji čitaš u knjigu. U ovom poglavlju ću ti spomenuti argumente koji ukazuju na to kako i na koji način Islam pristupa nauci, znanju. Vjerujem da velik broj vas koji gledate i pratite ova naša predavanja zna da je ču za informaciju, da je prvi ajet u Kur'anu objavljen Božim poslaniku alih salatu wa salam bile su riječi iqara uči uči o Muhammede uči, spoznaji educiraj se i tako dalje tako da sama činica da je to prvi ajet objavljen Allahom poslaniku alih salatu wa salam jasno ukazuje da će pravac kojim ide Allaho poslanik, ali i se leto sram drugim riječima, pravac kojih propagira vjera Islam, biti pravac nauke, pravac naobrazbi, pravac dokaza, i tako dalje. U svakom slučaju, imam Nevi Rahmetullah, ali i u ovom velikom poglavlju, u, pod poglavlju 24, 241, stavio je pod naslom vrijednost znanja. Znači, na samom početku čovjek da bi shvatio kako mjesto islam pridaje nauci znanje na obrazbu, treba da zna kakve tu vrijednosti se u islamu obećavaju onima koji krenu putem traženja znanja. Pa nam imam en nevi rahmetullah jalehi, prvi ajet koji je citirao u ovom poglavlju, jesu riječi uzvišnog Allaha, Rabbi زِدْنِي ilma i reci, o Muhammede, gospodaru moj, ti znanje moje proširi i povećaj. Ovo bi mogli reći da treba da bude jedan životni moto čovjeka, vjednika da ovu dovu nauči i da je što više uči. Vakur rabbi zidni ilma ili rabbi zidni ilma gospodaru povećaj mi znanje. Iz ovog kuranskog ajeta učimo mnogo, mnogo, mnogo, mnogo koristi. Prva stvar, vidimo da uzviše Allah obraća se Mohamedu alihi salatu wa salam najboljim svome robu koji je imao toliko blagodati privilegija da je uzdignut iznad sedmog neba i razgovarao direktno sa uzvišenim Allahom. Svojim očima je vidio Džibrila, svojim očima je vidio Džennet, vidio je Džehennem. Insan koji je bio najbogobojazni i najučeni opet mu uzvišeni Allah u Kur'anu kaže reci o Muhammede gospodaru moj povećaj mi moje znanje. Pa je znači, prva koris uzimamo iz ovog kuranskog ajeta da je uzvišeni Allah svome najodabranijem robu kazao da traži od gospodara da mu poveća njegov znanje. Kažu neki islamski činjaci, jedna jedina stvar koju je uzvišeni Allah rekao Muhammedu alihi salatu ve selam da traži od gospodara njeno povećanje jeste da traži povećanje znanja. Pa znači ovaj ajet nam Nedvosmisleno ukazuje kako je veliko mjesto znanja u islamu, ukazuje nam činjenica da je uzvišeni Allah naredio svome poslaniku. Iako je znanje bilo ogromno i njegov stepin kod Allaha velik, naredio mu je da traži da mu Allah Đelešanu poveća njegov znanje. Pa ovaj ajet definitivno ukazuje na vrijednost traženja znanja jer je uzvišeni Allah svome najodabranijem robu naredio da traži da mu uzvišeni Allah poveća znanje. S druge strane ovdje vidimo da Allah Đelešanu naređuje poslaniku pa mu kaži reci gospodaru moj povećaj mi znanje. Pa je uzvišeni Allah taj koji čovjeku daje znanje. Otvara mu riznice razumijevanja i svatanja. <kuh> pa je veoma bitno da insan, a mi ćemo ako Bog da govoriti i o smjernicama, savjetima, kako tražiti znanje i tako dalje. Veoma je bitno da na putu traženja znanja vezujemo svoja srca za uzvišenog Allaha wa i da njega molimo da nam On podari uspjeha, razumijevanja i tako dalje. Vidjet ćemo kroz naše izlaganja Da u islamu znanje kao znanje nije ciljano zbog znanja. Znanje se cilja da bi se tim znanjem mi odgojili. Da bi nas to znanje preporodilo, da bi nas približilo uzvišenom Allahu, a ne samo da budemo poput kompjutera, da budemo poput laptopa, da budemo poput mobitela koji ima mnogo informacija, ali mu te informacije ne koristi. Pa se u islamu znanje uči... Da bi nas to znanje približilo Allahu. Da bi nam to znanje povećalo bogobojaznost. Da bi nas to znanje odgojilo. Pa je to znači veoma bitan moment. A sve to opet vezujemo da molimo Allaha Đelešanu da nam poveća znanje. Da nas On, hajde da kažemo, usmjeri pravim putevima koji vode njemu, subhanehu vata'ala. Svakako ovaj koranski ajet je u jednu ruku općenit, Gospodaru, povećaj mi znanje moje, ali se ovdje konkretno misli na znanje koje koristi čovjeku, korisno znanje. Allahu poslanik se uticao, Allahu Đerašanu i govorio, gospodaru, utječem ti se od znanja koje ne koristi. Ako imam znanje, znam ajete, znam hadise, ali to nisam pretočio u praksu, druge ljude ne pozivam to mi, to nije ostavilo traga na mene, To je nekorisno znanje koje će biti dokaz protiv njegovog sahibije na sudnjim danu. Pa se znanje uči da bi se po njemu živjelo. A s druge strane, znanje nije samo informacija, znanje je razumijevanje. Zato ćemo vidjeti hadis Božeg poslanika danas u ovom druženju kada kaže Allah poslanik Me yuridillahu bihi hajran yufaqehu fidim. Kumi Allah želi dobro. On mu da, da razumije vjeru. Velika je razlika imati informaciju, znati Kur'an na pamet, ali je velika razlika razumjeti šta uzvišeni Allah želi sa određenim dokazima i sa određenim ajetima, odnosno šta je želio Allah poslanik se salatu selam određenim hadisima. Hajde da kažemo suho znanje Može nekada na terenu <kuh> polučiti mnogo problema, mnogo problema neispravno razumijevanje znanja, pa je veoma bitno kada čovjek govori o znanju da razumije ove stvari da je uzvišeni Allah naredio poslaniku ali se letu selam da traži povećanje znanja. Uzvišenom Allahu se obraćamo da nam On poveća naše znanje i da nam poveća znanje koji će nam koristiti na način na ćemo mi prakticirati to znanje, da ćemo druge ljude pozivati, a moliti Allaha da nas sačuva od znanja koji ne koristi, koje mi nismo promije, primijenili u praksi, znanje koje nije ostavilo traga na nas. <hums> Nakon toga, drugi Kur'anski ajet koji nam ima nev, im, imam en-nevevi spomenu u ovom pod poglavljem je surija čuzišnog Allaha. Kul, hel yastavi el-ladina ja'lamun vel ladina la Allahu ekber. Allah dželešano postavlja pitanje na način da se čudi i kaže reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Pitanje na koje ne treba davati odgovor. Ali ovo ukazuje na vrijednost znanja. Jesu li isti oni koji znaju, oni koji žive po znanju, oni koji prakticiraju znanje i oni koji nemaju znanja i ne, ne žive po znanju? Nemoguće. Jeli isti onaj moralni omladinac koji obara svoj pogled, čuva se bluda, čuva svoj jezik, čuva svoj pogled, čuva svoj spolni organ jer ga je znanje odgojilo na tome i onaj omladinac koji je na drogi ranj on baru koji krađe bludnici i tako dalje jesu li isti nemoguće da su isti pa allah džele pita čudi se jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju zato ćete naći u kur'anu riječ jehl neznanje uji se spomni u negativnom kontekstu A riječ znanje uvijek se opet spominje u korisnom i povalnom kontekstu. Pa uzišeni Allahovom ajetu pita, postavlja pitanje, logičnu, jesu li isti oni koji znaju, je li isti onaj insan koji naučio Kur'an, zna hadise Božijeg poslanika, živi po tome, odgojio je sebe, svoju porodicu, svoju djecu, druge ljude poziva, druge ljudi, druge ljude usrećuje znanjem koji ima. I ljudi, ne samo da druge ne usrećuju, oni su nesreća sebi, svojim roditeljima, svojoj porodici, svome selu, svome gradu, svome razredu, svojoj firmi, svojoj državi tako itd. <tak> pa jesu li isti oni koji znaju, koji su spoznali Allaha, oni koji su spoznali zašto živi oni koji su vjeruju u sudnji dan, ne žele da mrava zgazi kada idu ulicom, jesu li isti oni? Koji ne znaju zašto živi, koji ne viruju u Boga, koji ne viruju u sudnji dan, koji se ne libe i ne boje da naprave nekom zulum i nepravli su li isti? Nisu isti. Nemoguće da su isti. Pa je ovo jedan kuranski ajet koji jasno ukazuje na vrijednost znanja. Jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Ama nisu nikada isti. Ni kod Allaha, subhanu wa ta'ala, niti kod ljudi u jednom društvu. Vidjet kako naš narod respektuje hafiza. Zbog čega? Zbog njegovog znanja. To je hafiz. Bez obzira da li imao neku drugu dunjalučku titulu, kada se pojavi hafiz Kur'ana u jednom sjelu, svi šuti zbog respekta kojeg ljudi imaju prema znanju. A ko ima respekt prema neznalici, prema pjanici, prema alkoholičaru, prema kriminalcu, da li njega iko respektuje, da li njega iko, da li njega iko uvažava? <tip> Kaže su treći majet koji citiram imam En-Nejrahmetullah alayhi u ovom poglavlju vrijedno znanja je suči riječi Uzvišenog Allaha subhanahu u suri Mujadaleh Yarfa'illahul ladina amanu minkum wal ladina utul I Allah che na visoke stepene uzdignuti dignuti oni među vama koji vjeruju i kojima je darova to dato znanje. Uzvišeni Allah obećaj da će oni od njegovih robova koji budu vjerovali i kojima bude dato znanje biti podignuti i na posebne stepene. I to, vjerujte, možemo reći da važi i za Dunjaluk i za Ahiret. Pa vidimo na Dunjaluku kako ljudi respektuju, o tome smo sada govorili, kako poštuju učenog čovjeka, čovjeka bogobojaznog, čovjeka koji ima znanje, svi ga respektuju, svi ga uvažavaju. Od mali dječici do najstarijih ljudi, ljudi respektuju učena čovjeka. Pa Allah, Jeršam kaže, jerfe' illahu lladine amenu minkum, Na posebne deređe, na posebne stepene, Allah će uzdići oni među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje. Pa insan, treba da mu ovaj ajet bude satisfakcija, da jednostavno zbog ovog ajeta krini putem nauke, znanja, kada treba sjediti, čitati, učiti, priprimati ispite, da mu ovaj ajet bude na umu, Allah će na posebne stepene i na dunjaluku i na ahiretu uzdići ljude kojima je dato znanje i koji su vjerovali uzvišnog Allaha subhanehu wa ta'ala. I zadnji ajed kojeg imam Ennevi Rahmetullah ja li citirao ovom pod poglavlju jer su riječi poznati, riječi suri Fatir je Allah, kaži, i Allah Đeršanu kaže in nema jahša Allahe min ibadihi el ulema A Allaha se boje odrobova robova njegovi, njegovi učeni robovi. Allaha se isti i nema jahša Allah. Kao da Allah Đelešanu želi u ovom ajetu da kaže istinski i pravu. Samo se Allaha boje oni njegovi robovi učeni. Zbog čega? Zbog znanja koje imaju o Allahu. Zato se boje Allaha jer su spoznali njegovu veličinu. Jer spoznali zašto živi, jer spoznali i vjeruju, vjeruju u sudnji dan da će polagati račune na sudnjem danu. Pa Allah, džeršan u ajet, za one koji znaju arapski jezik, znaju kakav je način ovdje izražavanja spomenut i nema, samo, doista se istinski Allaha boje njegovi robovi učeni. Pa je ovdje znači njegovi robovi učeni Boje su istinski Allaha zbog svojstva koji imaju pri sebi, a to je učeni su, imaju znanje po kojem žive i koji prakticiraju. A najveća korist, rekli smo znanja, jeste na to znanje poluči bogobojaznost, strah od Allaha. Mi moramo konstatirati, makar to nekom i ne bilo pravo, mi živimo u vremenu kada veli groj ljudi ima znanje, ima informacije, ali te informacije nisu pretočili u svoj život, pa ćemo vidjeti da se ljudi ne boje boga imali danas neko da ne zna da treba klanjati ali ljudi ne klanjaju imali neka sestra da ne zna da mora nositi hidžab kada izlazi iskući? Iz koliko se staranos imali neko da ne zna da je kladionica haram da je alkohol haram da je blud haram i tako dalje ali to znanje nije ostavilo traga na ljude pa je cilj znanja ovu što je s funtovom ajetu in nema jahša min ibadihil ulema Allah se istinski boji njegovi robovi učeni, zbog čega? zbog znanja koje imaju zbog znanja koji ih je odgojilo zbog spoznaje uzvišenog Allaha subhanu wa ta tala s druge strani, neznanje je najveći razlog da se ljudi odali od Allaha pa ljudi kada su neznalice oni postaju najveći žrtve šeitanu. Pa ljudi se vezuju za amajlije, za siribaze, za mejite, za turbeta i tako dalje. Kada? Kada su neznalice Zašto? Zašto šeitan učenom čovjeku ne priđi na način da učen čovjek o sebe, okači oko sebe, hamailiju i tako vjeruje u to? Ne može. Zašto? Jer on ima oružje koje se znave znanje. Ima kuranske ajete, ima hadise Božih poslanika, ima govor u lemiji, on je se naoružuo. Zato je šeitanu mnogo, mnogo teži zavesti samo jednog učenog Od stotine i hiljede oni koji nisu učeni, zbog čega? Jer je se on naoružio znanjem. Zna kako šeitanu odgovoriti onda kada šeitan počne da ga navodi na određene grijehe. Pa je ovaj ajet pokazuje navrijednost znanja, a s druge strane nam ukazuje šta je pojenta znanja. Pojenta znanja jeste praksa živjeti, imati znanje ne živjeti po tom znanju je izuzetno problematična stvar ja to uporedim sa situacijom da imamo drvo koje je suho niti ima na njemu liša niti na njemu plodova šta mi imamo koristi od drveta suhog za razliku od drveta koje je zeleno pa ima svojih hlad pa ima svoje liše i na kraju ima plodove to je znanje ona kruška, ona jabuka to je znanje Plot znanja hoćemo da vidimo praktično u životu. Nama suho drvo, ništa ne znači da ga u špore izložimo. Pa insan koji ima informacije i ne živi po tim informacijama je kao suho drvo. Nema nikakve koristi. Vidjet ćemo u hadisima da Allah poslani kaže kada govori o ljudima i njivom odnosu prema znanju imate, kaže, ljudi koji su poput pjeskovite zemlje. Imamo zemlju koja je imasna, pa ako ništa, iz nje ništa ne, ne raste, ali ta zemlja zadrži vodu, pa dođe životinje, popiju vodu. Ali imamo pjeskovitu zemlju. Voda samo prođe kroz nju, niti se zadržala, a iz tog pjeska ništa niklo nije. Pa su tako i ljudi koji ne žive po onome, znači što je objavljeno kroz korani sunet Božje i poslanika, alehi salatu veselam. Nakon toga, nakon što imam enevi rahmetullahi alihi spomenu nekoliko argumenta u ovom poglavlju koji govori o vrijednosti znanja kroz prizmu kuranskih ajeta, a mnogo je drugih kuranskih ajeta koji govori o vrijednosti znanja, prelazi imam nevi po svome poznatom običaju na argumente, hadise, sunet Božih poslanika koji govori o vrijednosti traženja nauke i znanja. Prvi hadis jeste ona hadis kojeg smo citirali od Mu'adi, radi Allah koji bileži Buhari, je muslim da Allah upisani kazao men yuridillahu bihi kajran yufatihu fid din onaj ko mi Allah poželi dobro i ko mi Allah želi kajr, Allah mu da da razumije vjeru, da krede putem znanja i da to znanje apsorbuje, da živi po njemu, da ga razumije. Nekada ljudi imaju nešto od znanja, ali tom znanju pristupaju sirovo, pristupaju bukvalno, pa nekada samim tim svojim znanjem otežaju sebi život, umjesto da znanje bude razlog da se olakša čovjeku. Kao što je kazao eh, Sufjan Efeuri, lako je, kaže, znati, zategnuti u islamu, već je istinsko znanje da čovjek zna dokle smije, hajde da kažemo gdje su granice halala koliko smije pod navodnim znacima popustiti uvjeri i da ne bude griješan, to je znanje to je razumijevanje znanja pogotovo, pogotovo u vremenu i prostoru u kojem mi živimo mi živimo 1400 godina nakon Muhammeda alaihi salatu wasalam Samim 1400 godina u vjeru je ušlo mnogo onoga što nije od vjeri, od novotarija, od pogrešnje ubjeđenja i tako dalje. Mi geografski živimo daleko od matice Meke i Medini što opet uzrokuje da smo blizu ljudi koji ne vjeruju u Boga, blizi smo nemorala, blizi smo razvrata, samim tim Brže se uklapamo u sav taj, hajde kažemo, u sav taj sistem. Tako da, znači, to su faktori, to su faktori, veliki faktori, daleko smo historijski od poslanika i daleko smo, daleko smo i geografski. Samim tim dolazi do izražaja u vremenu i prostoru u kojim živimo razumijevanje principa vjeri, takozvani meqasidu šari'a, intencije, ciljevi vjeri. Čovjek je veoma bitno u današnje vrijeme kada tumači vjeru na našim podneblju u našim vremenu da razumije šta su to ciljevi veliki globalni ciljevi islama. Ovo nije vrijeme kada čovjek može stvari gledati uno crno ili bijelo. Ne Ovdje moramo biti spremni u vremenu i prostoru u kojim živimo da vagamo šta je veća korist, šta je veća šteta, šta je manja šteta, šta je manja korist. To je pravo znanje koje je danas potrebno nama. Uzimanje u obzir činjenčnog stanja gdje živimo, prostor i situacija u kojoj se nalazimo... Veoma je bitno da sa svojim znanjem damo adekvatne odgovore izazovima vremena u kojem mi živimo. Pa zato kaže Allahu poslanik, ovdje ni rekao Allahu poslanik, Allah kome želi dobro da mu da mnogo znanja ima, ne već kaže komi Allah želi hajr damu da razumije vjeru, razumije njene postulate, svakako ovo razumijevanje postulata mora imati temelje. Vi ćete danas doći, čovjek će vam reći ja razumijem vjeru, danas ne treba klanjati, danas nema potrebe da imamo bradu, danas žene ne trebaju nositi hijab, ja tu razumijem. Ne, razumijevanje vjeri mora imati svoje principe, mora imati temelje, koji su postavili i trasirali veliki islamski učenjaci. Ali je veoma bitno razumijevanje znanja. <kuh> Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah i Alihi citira nam opet hadijskog bilžima Buharija i Muslim od Ebu Mes'uda radijallahu ta'ala, onda je Allahoposlanik Alihi salatu wa salam kazao zavidjeti se ne smije, osim u dva slučaja. Zavist je pokuđeno svojstvo s kojim se čovjek treba, ajde da kažemo, nositi. Ibn Taymi Rahmetullah je nekada govorio o zavisti i kaže, bukvalno svako ljudsko srce u sebi ima zavist. Ali kaže bogobojazni učeni ljudi oni se nose sa tim kontrolišu tu zavist dok ljudi e, griješnici neučeni ljudi neznalice oni se prepusti toj zavisti pa ona nje kontroliše pa čovjek vidi čovjeka koji je od njega bogati bogobojazni ljepši ugledni uspješni pa se on znači probudi se ta njegova zavist pa on ne može trpjeti to što čovjek ima uspjehe kao da se ljuti na uzvišenog Allah kojim mu je to podario. Pa ovdje kaže Allah poslanika alaih salatu wa salam ne može se zavidjeti u islamu osim u dvije situacije. I opet u ove dvije situacije to nije klasična zavist. Jer u islamu imamo zavist je da čovjek vidi kod insana blagodat Pa prezirje što on ima tu blagodat, volio bi da ta blagodat kod njega prestani i volio bi da priježi kod njega. To je pokuđeno u islamu. Ali da vidimo da je čovjek uspješan, bogobojazan, lijep, ugledan, čestit, moralan, učen, pa kažemo ja rab, i ja bi volio da budem poput njega. Neka njemu njegovih blagodati, ali bi i ja volio da budem poput njega, e to je ono u islamu jedna vrsta takozvana gripta, koja je dozvoljena u islamu, da vidite bogobojaznog čovjeka, uspješnog, moralnog, učenog, pametnog, poštenog, kažeš, i ja bi volio da budem kao on. Ali neka i njemu njegovih blagodati. Ali ako čovjek dođe i kaže, čovjek ima, zašto ja nemam? Zašto njemu to ne prestani? To bi trebalo prijeći kod mene? Onda je to ona zabranjena zavist od koje se znači čovjek koja je spominuta u suri El Feleq, kada Allah Jeršanu kaže وَمِنْ شَرِّ هَاسِقِنْ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدٍ utječim se Allahu od zavidnika i njegove zavisti, onda kada on svoju zavist ispoljava i ne krije. Pa je znači zavist generalno islamu pokuđena, ali ovdje nam poslanik Ali Seletus 7 kaže, zavist može proći u dvije situacije, ali ne klasična zavist, već zavist ona tako zvana povalna i lijepa, da reklimo ovaj čovjek je moralan, učen, pošten, bogat, uspješan i ja bi volio da budem poput njega. Pa da vidimo koje su to dvije situacije. Kaže Allaho poslanik, zavidjeti se ne smije, osim u dva slučaja. Čovjek kojim je Allah dao i metak, pa ga on nemilice troči na putu istine. Prvi čovjek kojim čovjek može biti zavidan, ovom vrstom zavidnosti. Ne zavidan da kaže što je on što ja nemam, ja bi volio da mu nestane da ja imam. Ne, neka on ima, ali bi i ja volio da imam. Pa je prva situacija kada čovjek može pod navodnim zdacima zavidjeti nekom jeste da je on bogat i to dijeli na Allahovom putu, tamo gdje je istina. Pomaže bijedu, sirotinju hudovice, siromahe, da je za džamije, da je za bolnice, da je za škole, da je za medrese, znači u razne puteve dobra. Takvom čovjeku možemo biti zavidni, onako kako smo pojasnili. I drugi čovjek kaže, Allaho poslanik, čovjek kojim je Allah dao znanje, pa on u skladu s njim sudi i druge podučava. On koristi to znanje, znači Dozvoljno kada vidimo čovjeka, Allah mu dao znanje, on živi po tom znanju, praktikuje to znanje i on to znanje prenosi drugim ljudima. Kada vidimo takvog čovjeka, dozvoljeno da mi u srcu pomislimo ja rab i ja bi volio da budem onakav, da imam znanje, da me to znanje odgoji, da živim po tom znanju i da druge ljude podučava tom znanju. To su dvije situacije kada je dozvoljeno da čovjek bude Prividno zavidan. Ne zavidan da poželimo da to njemu nestani. Već zavidni neka on to ima, ali i ja bi da budem takav. Pa su samo dvije situacije u islamu kada čovjek to može priželjkivati. Samo kada je u pitanju imjetak. I kada je u pitanju islamsko znanje svakako da ovaj hadis kao i prethodni hadis i drugi hadis koji će doći ukazuje na vrijednost znanja jer je Allahoposlanik iz svi dunjalučki nekih dobara izdvojio samo dvije stvari u kojima čovjek može priželjkivati nešto što imaju drugi a to je i metak i korisno znanje koje je čovjeka odgojilo i po kojem čovjek živi i koje znači čovjek podučaje drugim ljudima. <clears throat> Nakon toga, hadis kojeg bilježi Buhari je muslim, duži hadis od Ebu Musa el-Eš'aria radijallahu ta'ala se prenosi, da je Allahu posanik selam jedne prilike kazao, uputa znanje s kojima me Allah poslao poput su obilne kiše koja padni na različite vrste zemlje. Allahu akvar. Evo ono hadisa kojeg smo malo prije spomenuli. Kaže Allah poslanika, ali se, -selam, mene je uzvišen i Allah poslao sa uputom i poslao me sa znanjem. Primjer tog znanja i primjer te upute je primjer kiše koja pada na zemlju. Primjer znanja je primjer kiše koja pada na različite vrste zemlji. Vi znate, oni koji se imalo, što bi rekao, živjeli su na selu, bave se zemljoradnjom, poljoprivredom, znaju da postoji različite vrste zemlji. Imamo plodnu zemlju, imamo pjeskovitu zemlju, imamo glinovitu zemlju i tako dalje. Sve su to različite vrste zemlje u pogledu njihovog privatanja vode i šta posle toga, hajde da kažemo, od koristi dolazi iz te zemlje. Pa kaže Allah poslanika, se, ljato, slanika, pogledajte kako jedan lijep slikovit primjer. Allahu poslanik je inače bio jedan veliki pedagog, bio jedan veliki učitelj, veliki moallim koji je ljudima pojašnjavao vjeru na način kako to oni mogu razumjeti. Jedne prilike dolazi čovjek Božijem poslaniku i kaže Allahu poslaniće, žena mi je rodila crno dijete. Ja sugnam da li je to moje dijete. Pa ga Allahu poslanik pogledajte. Podučava ga na način kako on to može razumijeti pa mu kaže imaš li ti deva? Čovjek Arab, kaže, imam, Allahu posliniče. Pa kaže, kakve su te tvoje deve? Pa kaže, crvenka ste, crvene. A dobro, kaže, imali kod njih malo oni da su druge boje, da su malo, da su sive, da su lugave? Pa ima, kaže, Allaho posliniče i takvi. Pa dobro, otkud, kaže, te među crvenim devevama i te sivkaste deve? Pa kaže, potegle su genetiku od nekih svojih prijašnjih, što bi rekao, hajde da kažemo, Predaka, pa su one potegle tu genetiku. Kaže Allahu poslanik, e vidiš i to tvoje djete koji je crno, ne mora značiti da je pigmente i da je znači boju kože i poteglo otegbe. Poteglo je možda od nekog pra, pra, pra djeda pa je crno, ali je to tvoje djete pa je čovjek privatio pojašnjenje Allahu poslanika. Taj hadis također bilježi Buharija i Muslima. Pa vidimo kako je Allah poslanik ali se ljetu i se ran pokušavao ljudima znanje pojasniti onako kako oni razumiju. Pa i ovom hadisu na jedan slikovit način Allah poslanik pojašnjava pojašnjava, primjer znanja i primjer upute. Znači s kojim je došao Boži poslanik naspram ljudi je primjer kiši koja pada na različite vrste zemlje, pa kaže Allahu poslanik imamo mehku i plodnu zemlju ona upije vodu pa iz nje izraste bujna trava i raznovrsno rastinja. to je najbolja stvar imamo plodnu zemlju kiša pada Ulazi u zemlju i nakon toga ta kiša je razlog da, da raste bilje i normalno da je to najkorisnija stvar. Kaže nakon toga Allah poslanik, imamo drugu vrstu zemlji, tvrda i neplodna. Ne upije ona vodu, već je zadrži na sebi, a Allah od nje da koris ljudima pa piju vodu, njome poje stoku usjeve. Aha, imamo jednu drugu vrstu zemlji, a to je masna zemlja. Voda ne može ući u zemlju, ali mi imamo korist zato što je ta zemlja zadržala vodu. Pa ljudi piju tu vodu, poje svoje svoju stoku i zalijevaju useve, uzimaju vodu i zalijevaju useve. Opet je to korist. Manja korist nego prethodna, ali je korist. Kaže Allahu postani kalise latu selam i ima treća vrsta a to je kiša padne i na neplodno pješkovito tlo. Ali ono, niti zadrži vodu, niti iz njega bilo šta, niti odrastinja. Treća kategorija jeste treća vrsta zemlji u pogledu odnos zemlje prema kiši jeste pjeskovita zemlja. Pjesak, znamo svi kakav je pjesak. On propušta vodu, voda prolazi kroz pjesak i s tog ništa više ne niči. Nikakve koristi od toga nema. Pa kaže Allah, poslanik, nakon, nakon ova tri primjera, kaže, takav je slučaj sa onima ko sva te propise Allahovije veri i kojim uputa i znanje s kojim je Allah poslao koristi. Pa privati uputu u svoji znanje i druge podučava. Is s onim kojim se e, time, time nije okoristio i nije prihvatio Allahovu uputu s kojom sam poslan. Primjer znači ljudi je primjer ove kiše. Pa imamo ljudi koji iščitavaju Kur'an, iščitavaju sunnet, iščitavaju knjige živi potom znaj znanju i to znanje prenosi drugim ljudima to je ona kiša koja je došla u plodnu zemlju pa je izniklo rastinje to je ona kiša koja je pala na masu zemlju koja je zadržala znanje zadržala vodu pa se ljudi okorisli time ali imamo ljude U čim kućama stoji mushaf, stoje hadijske zbirke, ljudi imaju internet, ljudi imaju Whatsapp, ljudi imaju Viber, ljudi imaju Facebook i slušaju muziku, čine harame, psuju, vrijeđaju, a sa strane stoje tamo predavanja učenjaka, učenje Kur'ana, hadisi Božih poslanika i ono što im koristi, ali to oni ne vide. Allah je stavio koprenu izveđu njih i to njegovog znanja poput one pjeskovite zemlje pa je znači ovaj hadis ukazuje na vrijedno znanja jer je Boži poslanik uporedio to znanje sa kišom koja je koristila ljudima tako što je izniklo znači rastinja isto tako što su ljudi koristili tu vodu pa je znači vrijedno znanja da ona koristi da ono koristi znanje ljudi znanje koristi ljudima odgaja ljude Usklađuje njihov život, njegove međuljudske odnose. Znanje je to koji reguliše čovjeku kako će se odnositi prema majci, prema djetetu, prema supruzi, prema komšiji, prema muslimanu, prema nemuslimanu, prema starijem, prema mlađim, prema prijatelju, prema neprijatelju, prema bogatom, prema siromašnom i tako dalje. Sve to samo može naučiti znanjem. Znanjem na obraz s druge strane neznanje, neznanje. Pa ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost znanja, kao što znači kiša koristi ljudima, isto tako i znanje čini čovjeka sretnim, zadovoljnim, njegovi postupci su promišljeni, njegova korist za društvo u kojim živi je velika. Mi ćemo se ovdje, kad su pitanje ovi hadisi, kratko zaustaviti. E, nešto što sam ja pripremio kao neki savjeti u pogledu traženja znanja, da bi ako Bog da sljedeći opet sedmici nastavili komentarisati hadise koji govori o vrijednosti znanja i da govorimo ako Bog da o nekim pravima islamskih učenjaka, jer kada kažemo znanje, samim tim govorimo o ulemi, veoma je bitno da čovjek ima ima e, ispravne vizije šta su njegove obaveze i prava kod islamskih učenjaka. Ali ćemo... E, to ostavi za sljedeći put, spomenut ću nekoliko desetak nekih savjeta u pogledu osobe koja želi da traži islamsko znanje. Znači, evo mi smo vidjeli dosta argumenata i vidjet još drugi argumenata koji govori o vrijednosti šarijetskog znanja, ali e, za osobu koja bi željela da krini putem islamskog znanja na obrazbi učenja, treba da ima nekoliko sljedećih stvari na umu. Pa prva stvar, rekli smo da je vjera islam generalno vjera nauki, vjera znanja, Prvi ajed bio ikara uči, znači generalno islam od prvog momenta dolaska na zemlju odma stvari reda po nauci, poznanju I vidjet ćemo da su muslimani eh, jedan velik dio period historije dok su živjeli islam, dok su prakticirali praktično islam, muslimani su bili vodilje cijelome svijetu u svakom pogledu. Uzmite samo primjer muslimana Španije koji su u to vrijeme dostegli jedan vrhunac e, i dunjalučkih i šerijetskih znači nauka, pa ćemo vidjeti da su muslimani Španije bili veliki, veliki, veliki poznavalci šerijatskih znanosti od kojih je i Kur'an, i Tefsir i arapski jezik, i fik i mnogo toga drugog a s druge strane utemeljitelji su veliki dunjalučkih znanosti, pa Islam podstiče muslimane na istraživanje izučavanje Kako szewiecki nauka Isto tako i dunjalučkih nauka, pa su muslimani utemeljitelji i neke matematike, i neke fizike, i hemije, i astronomije, i mnogo drugih korisnih stvari, e, i medicine, čak znači muslimani su postavili jake, jake temelje mnogim današnjim disciplinama i, hajde da kažemo, naukama koje mi danas učimo i izučavamo. Tako da, na samom početku treba da znamo da je islam vjera nauki. To što su muslimani danas najnepismeni narod na planeti, to nimalo ne udara na islam. Već udara na muslimane. Mi pričamo o islamu. Mi ne pričamo o muslimanima. Muslimani imaju ključeve uspjeha koji se zovu Kur'an i Sunnet Božijeg poslanika. Te ključeve uspjeha su ostavili na policu. Sve dok ti ključevi budu na polici, muslimani će biti najnazadniji, biće najnepismeni. Kada se muslimani vrati Kur'anu, kada se vrati sunjetu, kada se vrati ispravnom razumijevanju znanja, oni će postati bitan faktor na svjetskoj sceni. Sve do tada, biće će podijeljeni, vodit će međusobne ratove, ubijaće se, biće će i biće gladni, bit će žedni. Pored tolikih bogatstava kojim Allah je počastio i na Dunjaluku. Znači, kada je u pitanju Dunjaluk. Ali mi govorimo o islamu. Ne govorimo o muslimanima. Velika je greška kada ljudi počnu pravdati postupke muslimana. Jasno, bez laki na jeziku. Muslimani danas ne žive islam. Muslimani su se odaljili od Kur'ana. Muslimani su se odaljili od sunneta Božih poslanika. A. Isto tako, veoma je bitno da insan kada traži znanje, znanje traži znajući da je to ibadet. Da je to ibadet. A sama činjica koja je to ibadet, moramo imati iskrenu namjeru prilikom traženja znanja. Vidjet ćemo sljedeći put da je izuzetno opasno tražiti znanje sa pogrešnim namjerama i nijetima. Pa čovjek traži znanje da bi ljudi rekli učen, Zna, on se raspravlja sa ljudima i tako dalje. Vi znate da je Allah kazao u vjerodostnom hadisu Trojica su ljudi koji će prvi biti bačeni u djehennem. Jedan od njih je učen čovjek koji je učio da bi ljudi rekli je učen, je spobožan, on zna, pitajte njega i tako dalje. Pa se znanje kada se traži treba imati na umu da je to ilm, da je to znanje, da je to ibadet. A i bade da bi bio primljen kod Allaha Čirašanu mora se činiti iskreno, istinski, samo radi Allaha subhanehu wa ta'ala. Isto tako čovjek se treba paziti u početku. Da ne traži znanje da postane poznat, da bude ugljedan, da ga ljudi probacuju, da kada se on pojavi svi šuti, bujrum sjedi, ovo je mjesto za tebe i tako dalje. Znanje se rekli smo traži da bi čovjek e, postigao Allahovo zadovoljstvo, da bi sebe odgojio, da bi druge podučio, da bi od sebe i od naroda koji živi oko njega odagnao one znanje. To su ispravni razlozi traženja znanja. Želimo znanjem, to je ibadet Allahovo zadovoljstvo. Mučimo se, sjedimo, čitamo, učimo, ponavljamo. Mi time želimo Allahovo zadovoljstvo. Mi time želimo da odagnamo od sebe neznanje. Mi želimo time da nas to znanje odgoji. Mi time želimo da to znanje prenesemo drugim ljudima. Isto tako, rekli smo odpravila Na, u pogledu traženje znanje jeste da je jedan od najplodonosnijih načina traženje znanje prakticiranje znanja. A iša radijallahu ta'ala dolazio jedan čovjek iz drugih generacija pa je ugovorio A iša ti si supruga Božih poslanika daj mi hadise Božih poslanika da ih prepisujem o tebe da ih pamtim. Pa jedan dan pa drugi pa treći pa jednog dana mu kaže A iša a reci mi praktikuješ li ti ovo znanje? Živiš li po njemu? pa se on začudio, pa mu ona onda kaže, zašto povećavaš Allahove dokaze protiv tebe sa tim znanjem kojeg od mene uzimaš, a ne živiš po njemu. Pa je cilj znanja da se živi, da se praktikuje u protivnom. Znanje će biti dokaz protiv čovjeka. Danas kada čovjek zna da je alkohol zabranjen pa ga pije, Različit je taj čovjek i čovjek koji negdje živi i ne zna da je alkohol zabranjen. Njih dvojica će biti različito tretirani na sudnjem danu. Pa se znanje uči da bi se živjelo i praktikovalo, a ne samo da ga znamo pa kao puke informacije. Isto tako čovjek na putu znanja Treba da zna da će putraženje znanje biti težak i dug. Nauci kada daš sebe kompletnog, nauka ti dade jednu kaplicu. Pogotovo islamski znanosti, hvala Allahu, mi smo vjera koja toliko, toliko ima znanja. Knjige tefsira, stotine tefsira knjige hadijskih zbirki, komentari, desetine i stotine, knjige fika u krusve četiri mezeva i tako dalje. Znači čovjek kada sebe sav da znanju, znanje mu da samo jednu kaplicu sebe, jer je mor jer je znanje jedno veliko neisrpno more, jedan veliki okean, ali čovjek treba da zna da ne treba gubiti nadu. Vi pogledajte našu, Braću i sestre koji su nekada bili nemuslimani, pa konvertiraju, vrati se islamu, prime islam, pa godinu, 2je, 3, tri, 4, 5. rade, žive svoj život, ali uči. Uči arapski jezik, čitaju tefsire, čitaju knjige akide, knjige hadisa, božeg poslanika, vidite i za četiri, godina da su napredovali, da, hajde da kažemo, generalno gledajući, nema nekih pitanja u islamu, a da oni o njima nešto ne znaju. Za razliku od muslimana koji se rodi oko musliman i 60 godina živi, ne zna sufaru, ne zna arapski, ne uči, ne čita, ne obrazuje se, čita v život džah ili Ali je pojenta, čovjek ne treba da gubi nadu, kontinuirano 3-4 godine čitanja, paziti, pažljivo, odabirati literaturu, učiti, čovjek će nakupiti, hajda kažemo, mnogo znanja, onog znanja kojim je potrebno u svakodnevnom životu. Stoga čovjek ne treba da gubi nadu. Čovjek dođe, tek počne učiti, pa sjedne sa učenim ljudima, pa oni pričaju neke teme, on to ne razumije, ne zna i tako dalje, ne, ne, lagano, lagano, kao i saka druga znanost. Čovjek prvi dan kada dođe e, da izučava medicinu, ne uči odma najkompliciranija pitanje iz medicine, već počinje sa nuli. Tako i u islamu, pa je veoma bitno da razumijemo da se znanje ne može postići preko noć. I to je jedna velika greška u koju padaju mnogi i mnogi naši omladinci. Vrate se, vjeri, mjesec dana čitaju neke knjižice, poslušaju par predavanja i pomisli da su došli na nivo da oni mogu razgovarati sa učenim ljudima. Zašto vi se ne oglašavate kada neko umri? Zašto vi ne pišete? jeli se vi bojite? Zašto? Evo ja sam mjesec dana u islamu toliko sam naučio da znam mnogo bolje od vas i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek ne gubi nadu, ali je znanje okean, znanje je more. Treba vremena i vremena da čovjek savlada određene znanosti. S druge strani, opasno je odgađati. Svi mi znamo da imamo pri sebi mnogo neznanja. Ali kada ćemo početi rješavati to neznanje? Pa je veoma bitno da čovjek ne odgađa. Kada ću sufaru? Pa eto, ako Bog da, na zimskom raspustu. Zimski raspust, do padok malo idemo na skijanje, malo ovdje, malo ondje, završio se ljetni raspust, završio se godišnji, idemo, pa vidjet ću, ja ću ljetu sufaru iz godine u godinu. Ja ću, ako Bog da, ja ću, ako Bog da, iz godine u godinu i nikad. Pa čovjek ne treba da odgađa. Ako sam prošao svoju mladost i možda neke godine nisam išao u Mejtev, nisam učio, nisam... Ok, nije nikad kasno, nikad nije kasno, počinjem od sutra, počinjem sa nulom, počinjem od nuli. Idem dvije, tri godine da čitam, da izučavam, hoću da poznajem svoju vjeru. Isto tako... Veoma je bitno, iako Bog da, mi smo o tome govorili kad smo govorili u onoj zimskoj školi islama, kada smo jednu večer predstavljali knjige iz Akide Ta, veoma je bitno da čovjek kada kreni uh, putem sticanja znanja da počne od nule, da počne od najbitnijih, najtemeljnijih stvari. Opet i to je jedna velika greška, imamo ljude koji nemaju osnove vjere i počnu da čitaju naj... Uh, preciznija i najkompliciranija pitanja u islamu. Zamislite, studenta koji tek ušao u srednju školu, hoće da studira e, struku medicini. Tek i hoće da čita e, pitanja najkompliciranija, pitanja presađivanja srca i ovo, nemoguće da razumije Pa je veoma bitno u islamu, kada čovjek želi da krini putem sticanja znanja, da počni znači od najprostiji stvari. Zato ćemo primjer radi u akidi, primjer radi u tefsiru, primjer radi u fiku. Videćemo da su učenjaci mnogo pažnje tome posjećivali. Pa u fiku, u svakom ezevu imamo knjige koje su znači za početnike. Takozvani metnovi koji jednostavno, bez mnogo dokaza, bez mnogo rasprava, nakon toga dolaze i komentari tih knjiga koji su malo već napredniji, nakon toga dolazi enciklopedije gdje se govori o drugim ezebima gdje se govori o dokazima gdje se govori o odgovorima na druge mezebe i tako dalje. Isti je sistem u akidi pa imamo knjižice za početnike pa imamo malo naprednije pa još naprednije pa imamo enciklopedije i tako i u tefsiru i tako dalje. Tako da znači svaka nauka ima svoje prioritete. Greška je greška je da čovjek odma ide graditi kuću od krova, već se kuća gradi od temelja. I e, prezadnje dvije stvari i time ćemo ko Bog da evo i završti večerašnje naše družinje, jeste da čovjek se čuva zavisti. Mi smo malo prije spomenuli da je u islamu dozvoljeno da čovjek zavidi, ali vrstom zavidnosti, znači pohvalno da čovjek kaže ja bi volio da budem kao onaj učenjak, ali ne da priželjkujem da njemu to nestani, ne, Samo bi ja da budem takav. Nažalost, znanje je jedno veliko blago. Pa kao što ljudi jedni drugima zavidi na ugledu, na novcu, na imetku, na porijeklu, ljudi jedni drugima zavidi i na znanju. Pa je neko nekoga pretekao. Počeo i trašiti znanje prije deset godina. Pa je Hafiz Kur'ana, pa zna zbirke, pa zna Kur'an na pamet, pa zna Tefsire, pa tako. I normalna stvar da će doći neko ko ne bude pazio na svoje srce, da će re... početi zavidjeti. Pa se čovjek treba čuvati bolesti, zavisti. Neće čovjek postići ništa ako bude zavidaj i kaže onaj čovjek je hafiz korana, volio bi da mu to nestane, volio bi da ja budem takav. Već jedino što može jeste da sabura, da dovi Allah, Jeršanu za tog insana, da moli Allah, Jeršanu, da mu podari bereket i blagoslov i rekli smo kontinuirano, kontinuirano i znači početak od nuli. Isto tako, čovjek, znači i time, ako bog da, evo i završamo večerašnje ovo predavanje, a to je da čovjek Ako se desi da je pogriješio, da jednostavno nije problem da prihvati na putu znanja, da mu neko sugeriše, da ga neko savjetuje, nemoguće je da čovjek nauči znanje, a nije pogriješio nikada, već da čovjek bude u startu ponizan, da nije zavidan i da bude spreman od svojih, prijatelja, poznanika, kolega i tako dalje da mu ukažu na njegove greške da kaže ovo ti je greška, ovo nije dobro i tako dalje. Pa znači to i jeste cilj ilma i znanja da čovjek se putem znanja odgaja znači znanjem koje je naučio. Mi ćemo se ako Bog da evo ovdje zaustaviti, mi ćemo ovdje ako Bog da pošto nam se približio i Akšam, ako Bog da mi u sljedećem sredi opet ostavimo u ovom našim hajde da kažem standardnom terminu, možda znači Od 7.00 do pola 8 počinje des i traje, ako Bog da, do pola 9 za one koji, ako boda, želi da a, klanjuju namaz u džematu da mogu stići. Subhani ke Allahumme debihamdike, ešadu in la ilaha ilan stakfiruke, ve etubu ilijek.